I, I, I, I, I, Hej, då var det dags för IKuredens podd och det här är flera specialavsnitt om alla olika kommittéer som finns här på positionen. Först ut så måste vi börja och presentera IKureden och vilka vi är. Så jag sitter här idag med fyra av medlemmarna. Vi kan väl dra varvet runt och säga vad vi heter. Yes, eh, jag heter Emilia och jag sitter då som kugghjulsansvarig. Jag vet inte om jag ska gå in lite mer noggrant på min post. Men eh, ansvarig för att göra kugghjulen i tidningen, eh, det är inte svårare än så. Ja, Johan eh, heter jag. sitter som arkivarie. Eh, lite svårare än kugghjul då. För att jag arkiverar ju en massa tidningar och ser till att eh, det finns dokumenterat. Ja, jag heter Jens och jag sitter som eventansvarig och det är då till mig att se till att våra släpp blir så bra då bara kan bli. Så att det gäller att se till att alla har det bra, att det finns tillgång till bra musik, bra, bra tug, bra snacks och inte minst att kaffe finns. Yes, mitt namn är Anton. Jag sitter som layoutchef. Det är mitt ansvar att sätta ihop tidningen helt enkelt när redaktionen har gjort sina sidor och... Kommentéerna ut sina respektive sidor. Mm. Och eh, jag heter då Fanny och det är jag som sitter som poddansvarig. Eh, jag ansvarar för podden. Det behöver inte betyda att det är jag som spelar in podden. Men jag brukar det är jag som redigerar den oftast. Fått lite hjälp med det också faktiskt. Ja, och så har vi lite andra poster som inte är med oss här idag. Eh, en av dem är ju ordförande. Som eh, har som uppgift att eh, driva arbetet framåt. Eh, hjälpa oss och se till så att vi... Tar tidningen dit vi vill. Går på granskningar. Mm, en granskning, vad innebär det egentligen? Eh, utan att ha varit med på någon själv så har jag förstått det som att man, man sitter och kollar igenom tidningen tillsammans eh, med eh, någon i styret. Det brukar vara Annie, eller styrelseordförande. Och ser så att eh, innehållet känns eh, bra liksom. Så att det inte är någonting som är eh, elakt eller eh, missvisande på något sätt. Mm. Johan, ska du ta nästa post som finns? Oh, och vilken ska jag ta då? Vi har kvar PR. PR kan ta ah. ja, det är Axelblom då. Och som PR så ansvarar man för att skicka ut information om när det är släpp och andra roliga evenemang och arv vi har. Mm. I stort sett. Ja, och sist men inte minst så har vi då vice ordförande, eh, ingen mindre än Oskar Egert. Eh, vad gör man som vice ordförande? man har koll på ekonomin mm. helt enkelt. Mm. Det är väl hans huvudansvar i alla fall. Ja, det kan ju tillägga att vi har ju ingen eh, renordnade kassör utan det är ju Sofie styret som är vår kassör men att det är Eget som har bäst kontakt med henne helt enkelt och skriver äskningar och sånt. Mm. Så den enda förtroendeposten som finns är eh, Axels post då. Som Axel ordförande. Ramlund, precis. Mm. Mm. Eh, vad säger ni då annars? Vad gör i kriden under året? Ja, det är väl inte så krångligt. Det är ju framförallt att vi släpper tidningar. Fem stycken på ett helt år. Varje fredag i läsvecka åtta så har vi vårt tidningsläpp och sen ett extra veckan efter mottagningen. Ja, men precis. Och då då har vi egentligen med allt som hänt under läs, läsperioden. Vi har med det som kommer, oftast i många. Och ja, om det är något skvaller som hänt på sessionen som vi vill föra fram i ljuset helt enkelt. Ja, alltså tidningen är ju rätt fritt egentligen vad man ska göra. Man har ju väldigt mycket att hämta från tidningar och år. Men sen så kan man ju verkligen göra nya saker om man vill det. Eller om man, ja, det behöver ju inte ha med sektionerna att göra heller. Vi har ju exempel på det många gånger också där vi har pratat om andra saker. Så här, vad man kan äta mat och dricka <grycker> kaffe, allt möjligt sånt också. Så det finns ju potential till att göra många olika sidor eh, Sen har vi också poddar. Poddarna har vi egentligen när vi vill och hur mycket vi vill jag tror. Att man har som krav att göra tre stycken på totalt som det året man sitter. Men ja, man kan göra fler, det är kul. Vi kan ju gå in lite på hur det går till när vi eh, skriver våra tidningar. Det är en väldigt bra saker eh, på. Och eh, det brukar ju oftast eh, börja med att vi någon gång i början av läsperioden eh, tillsammans slår oss ner och har en så kallad eh, vinläggning. Eh, Ja, det man hör lite på ordet vad det är det här går ut på dem. Men vi dricker ju vårt kära Adobe-rödvin. Eh, och kommer helt enkelt upp med eh, olika idéer på sidor. Eh, och sen kan det också vara fördelaktigt att eh, på något sätt kollet på vem som skriver vad. Och eh, även där har vi ett system så att det inte kan vara så att samma person eh, två olika personer eller fler skriver samma sida. Och därefter så... Eh, använde använder vi då, ja, olika mjukvara för att eh, redigera och eh, framkalla olika sidor. Då. Och ja, eh, så kanske lite licenser och så vidare för det, eh, men eh, vi har gjort som så en hel del att eh, för det är inte alla datorer på Chalmers som är utrustade med de här programmen så eh, vi brukar faktiskt sätta oss i eh, SB, som eh, vars datorer är eh, väl utrustade och eh, ja. Spritt lite över läsperioden så tar man sig dit. Oftast blir det ganska sent i läsperioden. Mm. Och, ja, jag är klar. Sider mm. Ja, precis för SP Multisal, eller inte SP Multisal. SP huset är, ja. de en, är det enda huset på Chalmers, vad jag vet, mm. som har tillgång till eh, Adobe-licenserna. Ja. Så det är bara där man kan använda dem om man vill. Det är bra att veta om man vill redigera något i framtiden som inte har mycket redan att göra också. Mm. Eh, ja. Oss. Med det så kanske vår lealschef kan berätta vad som händer när sidan är ja. klara. <laughs> ja men självklart, vi, efter att redaktionen har skickat in sina, sina skapelser så är det min uppgift att uh, sätta ihop dessa till en fullständig tidning. Uh, och uh, ofta då så kanske det har skett lite, lite fel, lite måttanpassning uh, brukar vara en, en vanligt förekommande aktivitet man får göra. Och även se till så att kommittéernas sidor håller den kvalitet som vi, vi vill. Mm. Och sen så skickar du tidningen då till Axel. Så att Axel kan utföra en granskning tillsammans med någon i styret. Sen skickar vi in tidningen på tryck. Och så släpper vi tidningen. Och då kommer vi ju tillbaka till dig egentligen där Det är mm. du som sköter hela släppet. Ja, precis. Min upplevelse är att det är många känner det som en riktig avkopplingsdel eh, i sitt tentapluggat. Mm. Eh, för det här är ju som sagt då sista fredagen i läsvecka. Eller det är fredagen i läsvecka 8 då. Så vi ser tentorna. Eh, så det brukar vara väldigt uppskattat att gå dit. Eh, snacka av sig lite. Läsa lite kul sidor. Dra en kaffe. Och eh, ja, bara ha gött man går tillbaka till sin eh, tentabubbla. Tentaångest. Ja, tentaångest, tentabubbla. En liten verklighetsflykt där under en eh, tid Ja, exakt. Så det vilket var Nej, ja. men ett uppskattat ar ah, är det verkligen. Varför sökte ni tidkurin då? Ja, det är ju en bra fråga faktiskt. Eh, jag sökte tidkurin för att jag tyckte det var kul att få vara med som en del under året i en kommitté. Fast ändå inte behöva vara med och arrangera så jättestora event. Utan kunna få dels lägga upp min tid som jag vill. Men samtidigt då för vara en del av allt. Ja, jag tror, jag skulle nog säga att många av oss inte helt kände oss färdiga med eh, kommittéverksamheten efter vårt första år. Och att, eh, så det är ju ett utmärkt sätt för en att förlänga en livslängd då. dag. Eh, mm. Var med på ett hörn kan man ju säga så. Ja, precis. Ja, men, eh, som en eh, passiv åskådare och observerare liksom. Mm. Alltså jag, jag kan ju bara säga att jag sökte nog Dels för det allt det ni säger klart, Men jag tyckte också att jag hade tidigare suttit på en mer administrativ post. Så jag tyckte att det var väldigt roligt att göra någonting mer kreativt. Eh, hade inga erfarenheter av Photoshop whatsoever liksom. Eh, mm. Men det var lite utmanande. Men också hjärtligt nyttigt och bara sitta och pilla lite. Och hitta olika typer av funktioner. Man får ju se lite tutorials på Youtube typ. För att lyckas hitta hur man zoomar in. Liksom, för det är ganska <laughs> komplicerade program. Oh ja. Tutorials på Youtube är ju vår bästa vän Första, första ja, tiden men verkligen. Så att man ska ju verkligen inte vara rädd att säga Om man inte har suttit som PR Föregående år till exempel har det ofta varit någon som har varit PR Som har suttit i kryden som har kunnat hjälpa till I år är det ingen som har gjort det Så vi har ju bara hjälpt varandra liksom, Och sökt runt och så Så det har varit väldigt kul också Det, det finns ju som sagt väldigt mycket bra på Youtube man alltså hittar mm. ju verkligen allt om man, om man vill mm -mm. Ja men verkligen Det gäller ju även skolmaterial generellt Ja, <laughs> livet <laughs> <Det> jag <har laughs> ja. mm. Johan och Anton har ni något att tillägga? Nej men jag, jag skulle väl säga lite som Emila sa just att det är kul att skapa något och jag har aldrig gjort någonting grafiskt direkt innan aldrig jobbat med varken InDesign eller Photoshop vilket jag tyckte var väldigt kul att få testa på och jag tror att det är värdefulla erfarenheter att ha i framtiden mm. att kunna mm. Mm, Verkligen mm, ja. Jag kan väl inte mer än hålla med andra egentligen det är kul att eh, få en fot kvar i studentlivet här, resektionslivet och eh, ja, granska och se vad som händer. Få hålla bra koll mm, Sista ord som vi vill säga. Aspa allt sökt ut ur Självklart Tack så mycket Jenny. Hej då e